І, звісно, я запитала, що це її так потішило. «Хороші новини, Мері», – відповіла вона радісно. «Я все-таки домоглася дозвілу від інспектора робити те, що вважаю за потрібне. Нарешті в мене розв'язані руки. Ти собі уявити не можеш, чого мені це коштувало. І що ви збираєтеся робити? Перевірити версію вбивства Марка Каледона?» Але спочатку ми поїдемо в Лорберігаус і поставимо кілька запитань слугам Каледонів. Була третя година дня, леді Моллі поспішала, тож я швиденько вдягнула на себе щось більш-менш пристойне, і ми, взявши таксі, поїхали на фит савеню Леді Моллі написала кілька слів на аркуші паперу і, вручивши записку покоївці, попросила терміново передати її леді Айрі. Через кілька хвилин ми опинилися в затишній вітальні. Молода вдова, затягнута в чорний траурний туалет, сиділа напроти нас. При цьому її довгі білі пальці нервово м'яли носовичок. «Я дуже сподіваюся», – почала розмову Леді Молі, – «що ви поставитеся зі співчуттям і розумінням до мого гострого бажання, яке поділяють і мої друзі зі Скотленд Ярду» знайти вбивцю вашого чоловіка». На секунду леді Молі зупинилася, ніби очікуючи схвалення. Леді Айрін предмет бесіди був явно неприємний, але пересиливши себе, вона кивнула на знак схвалення зусиль поліції і леді Молі. «Я добре розумію, що поліція робить усе необхідне, і мені здається, я вже зробила те, що від мене вимагалося». Я не залізна, і після цього дня в суді вона ніби перевірила, чи не видала своїх почуттів більше, ніж дозволяли пристойності. І закінчила, навряд чи можу бути вам корисною. «Розумію ваші почуття», – зауважила леді Молі, але, будь ласка, не відмовте нам у невеликій допомозі». «А що ви хочете?» Дозвольте мені покликати двох ваших служниць і поставити їм кілька запитань. Секунду, леді Айрін перебувала в розгубленості, але потім встала і запитала, яких служниць ви хотіли б бачити. Вашу власну служницю і покоївку. Леді Айрін розпорядилася і за хвилину в кімнату війшли дві дівчини. Одна у фартусі, а друга у гарній темній сукні з мережевним коміром. Явно служниця леді Айрін. «Ця пані бажає поставити вам кілька запитань», – звертаючись до дівчат, сказала молода вдова. «Вона представляє поліцію. І, будь ласка, будьте щирі в ваших відповідях». «Ох», – вигукнула леді Молі, намагаючись не помічати холодність інтонації леді Айрін. «Моє прохання не буде важким і неприємним. Я просто хотіла б попросити вас взяти участь у невеличкій комедії, яку розіграють сьогодні ввечері в Метіс, для перевірки правильності показань офіціанток. Ви ж не відмовитеся нам допомогти». «Ми зробимо те, що ви просите, мадам», – відповіли вони. «Чудово, дорогі!» – річ у тім, що сьогодні вранці головна свідок, офіціантка Метіс, упізнала даму в капелюсі, яка вбила вашого господаря, але в цю справу замішана іноземка, і ця справа має такий широкий резонанс і за кордоном теж. Ось чому ми маємо надати всі мислимі і немислимі докази того, що саме ця пані підступна отруйниця. Леді Молі на мить замовкла. А потім, оскільки ні леді Айрін, ні її служниці не вимовили жодного слова, продовжила. У Скотланд-Ярді вважають, що наш обов'язок – спробувати максимально ускладнити акт упізнання вбивці. Вони вимагають, щоб у Метіс перебувала якомога більше дам у капелюхах. Серед них буде й та, яку ми підозрюємо у вбивстві. Свідок має впізнати її серед усіх дам – присутніх у кафе. «Гадаю, ви і ваші друзі в скотланд ярді навряд чи вважали, що мої служниці захочуть брати участь у такому безглуздому фарсі», обурено і різко промовила леді Айрін. «Ми не вважаємо це фарсом». Леді Молі була надзвичайно вічлива і чемна. Подібні слідчі експерименти дуже часто проводять в інтересах обвинувачених. «І я наполягатиму на участі в ньому ваших служниць». «Не бачу, чим вони можуть бути вам корисні», – сухо сказала леді Айрін. Але обидві дівчини не заперечували. Я відчувала, що ідея їм явно подобалася. Це було так хвилююче, так не схоже на їхнє щоденне нудне існування. Упевнена, що у дівчат є великі капелюхи». Продовжувала леді Молі, схвально поглядаючи на служниць. «Я не дозволяю їм носити потворні капелюхи», – суворо сказала леді Айрін. «Ви знаєте, у мене є один капелюх, дуже великий, який мадам не захотіла носити і наказала виконати», – вигукнула покоївка. Тут настала тиша. Одні з таких особливих моментів, коли здається, що чути поступ долі. «Не знаю, про що ти говориш, Мері. У мене ніколи не було великого капелюха», – сказала леді Айрін якось особливо спокійно. «Ну як же, пані, а той, що ви замовили в Санчія і вдягнули лише один раз на концерт? А коли це було?» – тієї ж миті, – запитала леді Молі. «Ніколи не забуду», – схвильовано продовжувала служниця. Пані прийшла після концерту. Я допомогла їй роздягнутися, і вона сказала, що більше нізащо не одягне цей безглузий капелюх. Надто важкий. Це було якраз того дня, коли вбили містера Каледона. Ну що ж, капелюх це нам дуже знадобиться, спокійно зауважила леді Молі. Мері, будь ласка, принесіть його. «А ти, Люба», – звернулася вона до другої дівчини, – «допоможи їй одягти на голову цю грандіозну споруду». Дівчата вийшли з кімнати, і ми залишилися в трьох, прекрасно усвідомлюючи, що сталося. Після хвилиної паузи леді Молі запитала. «Що ви збираєтеся робити, леді Айрін?» «На обличчі молодої вдови не було ні кровинки». А очі застигли, втупившись в одне місце «Ви не зможете нічого довести», – раптом вигукнула вона «Думаю, ви помиляєтеся, у будь-якому разі я спробую В машині сидять дві офіціантки з Метіс І я вже говорила зі службовцем капелюшного салону Санчія Ми знаємо, що у вас були великі складнощі при замовленні капелюха ви намагалися описати той, який бачили на місло Венталь, коли одного разу зустріли її в офісі чоловіка Ми легко доведемо, що та зустріч мала місце Крім того, у нас є докази, що ви вдягли цей капелюшок лише один раз, коли нібито були на концерт При цьому ваше відвідування концерту довести неможливо Але саме в той день ваш чоловік був отруєний та люди сміятимуться з вас. Ви не наважитеся пред'явити мені настільки жахливе звинувачення. Коли ми надамо докази в суді, ніхто й не посміхнеться, повірте мені. А тепер дозвольте розповісти вам про деякі результати нашого розслідування. Частину того, що почують суд і панове присяжні. Отже, ви, звісно, знали про розірвані заручені міс Ловенталь і містера Каледона – і всі ми силами намагалися, щоб ця інформація не дісталася вух старої місіс Стенберг. Ви чудово розуміли, що скандал навколо її улюбленого племінника одразу ж спричинить зникнення його і відповідно вашого імені із заповіту тітоньки. Ви звільнили покоївку тільки за те, що та стала свідком появи місло-венталю в вашому будинку». Відомо, що місіс Стенберг вказала в заповіті, що якщо її племінник помре раніше за вас, то статки перейдуть до вас, зрозумівши, що міс Ловенталь жадає помсти, вирішили діяти. Можна вбити стареньку, але, подумали ви, поліція в цьому випадку напевно відразу здогадається, кому вигідна її смерть і хто вбив дорогу тітоньку. І тоді вам на думку спадає інша ідея. Здійснивши її, ви успадкуєте гроші місіс Стенберг, яка при цьому так ніколи не дізнається про любовні пригоди свого племінника. І все це ми легко доведемо суді, як зрештою і історію з капелюхом, який ви замовили, оплатили і одягнули всього лише раз того самого дня, коли невідома дама отруїла вашого чоловіка. Гучний сміх перервав леді Молі. Сміх, від якого мене ніби обдало холодом. Тут є одна деталь, про яку ви забули, моя дорога леді Скотленд Ярд, промовила леді Айрін. Не забудьте у вашій промові на суді вказати, що обвинувачена вершила правосуддя своїми власними руками. І не встигли ми підбігти до неї, як вона піднесла щось до рота і миттєво проковтнула. «Знайдіть Сондерса, Мері, швидше!» – закричала леді Молі. «І і лікаря Але коли лікар прийшов, було вже надто пізно. Нещасна жінка, судячи з усього, непогано розбиралася в отрутах. Розуміючи, що якщо злочин буде розкрито, покарання заскоєне неминуче. І вона не помилилася в дозі. Невпевнена, що вся правда про цю історію стала відома широкому загалу. Леді Моллі від самого початку знала, в якому напрямку вести розслідування. Треба було шукати шанобливу, амбітну жінку, здатну на все для досягнення своїх цілей. І справді, леді Айрін, яка вийшла заміж за Марка Каледона, винятково через його статки, не збиралася відмовлятися від грошей за жодних умов. Ба більше, заради них вона була готова навіть на найжорстокіший злочин Я запитала леді Моллі, що наштовхнуло її на думку про виніс леді Арін в отруйні чоловіка Адже спочатку нікому навіть і на думку не спадало запідозрити її у вбивстві Великий капелюх, усміхнувшись, відповіла моя дорога леді Моллі Якби дама, яку бачили офіціантки Метіс, була високою, капелюх не здався б їм таким величезним. Його власниця мала б бути невеликого зросту, і тоді з-під полів справді виднівся б тільки край щоки. Я відразу подумала про маленьку жінку. Наші хлопці зі Скотленд-Ярду ніколи не замислюються про такі речі. Вони ж чоловіки. Ось бачите? Як все виявилося просто. Кінець оповідання.